vi har ju ingen egen domän så vi kan inte ha eh, läsarmail at <skratt> snälla, när Vi, när vi, ska <skratt> vi, ska vi en gick igenom vår kassa häromdagen. Orkar vi lägga ut 20 spänn om året? Nej. Det låg tre kapsyler och en bit snö i den. <skratt> och en tung snusdosa. <skratt> Men snälla, när vi ska <skratt> skaffar en egen domän kan vi inte ha det. Läsarmail <skratt> <skratt> <skratt> Lasarmail <skratt> <skratt> uh, uh, ja. mannen. Mm. Men innan så har vi ju lite uppdateringar från eh, Sundance. Har vi någon vignetter än, Niklas som eh, du som klipper det här? Yes, den kommer här. Ja, <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> uh, borde du verkligen släppa bakom kulisserna och snittna ja. med? Ja. Mm. Ja, det, är, det är vår eh, kära och trogna Lyssnare eh, Erik Sjöberg, vän också mm. Måste vi väl säga Som eh, befinner sig där borta Som har smygit sig in i den här eh, Ja <laughs> Prestigefulla festivalen Pr Precis, tack Emilio <laughs> eh, Och eh, Jag frågar honom om han kunde skicka lite Lister och sånt på filmer Han har eh, Jag har sett en film, skrev han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 och nu tänkte vi kolla på om de höll måttet. Ja eller nej? Och på tredje plats så har vi... Vad säger du? Med i hand. Ja. <laughs> kan man säga. Ja, okay. ja, Om man vill. Men på tredje plats har vi Only God Forgives. Ryan Gosling och vem det nu var. I thailändska... Vem nu var? Någonting. Triller...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 ja Alltså det, det jag och Miljo var ju mest peppa på var den här ho homagen som vi trodde skulle vara till mm. eh, alla eh, sköna animefilmer. filmer em Emilio som en eh, Gundam-fan och jag som är en eh, Evangelion-fan mm. eh, satte ihop våra...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 Ja, alltså jag skulle kunna som den nu Jag tror att det finns väl på Netflix till och med ja. Vi får ha oss inte hans <laughs> alltså. Niklas har du sett den här förresten? Jag har ju tyvärr gjort det Jag tycker ja. att det här är bitvis en kalkonfilm faktiskt Jag tycker det är en... <laughs> tycker du är en kalkon? Ja, om du får jag se Nu börjar pajkastningen Nästa ja. <laughs> en... ett då <laughs> Typ en... Hur lång var den? Tre timmar? Nästan Tre ja. timmar lång Ja sånt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 Nej. du, de, de utforskar lite ny mark båda två? Då blir det väl som Gosling och Räfen. Ja, ah, precis. I någon lam upprepning. Så precis, jag tycker de ska gå tillväxt. Afra-Amikanska lever i misär. Ja, uh. ah. ah. <laughs> <T> svär. <laughs> Plats två. Eh, hon kanske kommer skymta förbi här på guldbaggargalan. Anna Odell. Du får hojta till då. Ja, då hojtar jag till. <laughs> <laughs> För återträffen då, som... Eh, måste, det var en riktigt frisk fläkt-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 och originell film på hur den var berättad. Ja men verkligen, Känns, lekt, som du säger en frisk fläkt, fläkt väldigt fresh i alla sätt verkligen. Lite Oerhört. väl egocentrerad. <laughs> <laughs> ja men seriö, det är så att i alla intervjuer också så här, efteråt så, här, så sitter ni i morgon på soffan och bara så bara, jag är inte bitter, jag är inte bitter för blir inte bjuden. Alltså jag är inte bitter. Du menar att hon älskar. Ja.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 Men vad är det som är så dåligt med det? Jag men de visar inte. väl exakt samma serie, fast mindre Och filmer också, och sämre filmer Som de som inte Netflix har Så alltså det är bra om man vill ha live sport livesport typ. ja. Ja, Det är perfekt ja, Men du har väl redan sånt där <går> Inte tillräckligt Denna podcast är på inget sätt sponsrad av Netflix Och vi har egentligen ingenting mot via Play som företag Flyga Precis till. Ja, Nej, men Niklas Ska du presentera Vi ska ju ta lite bensträckare här tänkte vi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 Det var ju M83 med Susan Sundfor vi hörde precis från Oblivion, som tracket. Heter låten Oblivion också, kanske? Alldeles riktigt. Ja. Uh -huh. mm. Ser man på. Så fan vad de. Innan vi hoppar in på våra listor så har vi fått lite lyssnarlister. Lyssnarbrevlister. brevlister.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 Ja, men då, då ska det vara mörkt och neon. Ja, okay. I stan det kan man köra. I stan. Ja. Här ute på landet. Eller något. <här> När man letar är för som runt öppar. i Hässelby. <här> letar efter sina borttappade barn. <här> då slår man på det här. Och... Oh, mysigt. <här> <Yes>. <här> Fy fan. Hemskt. Vad grovare gör det här. här? Ja, lite. Man måste se det roliga i allt. <här>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 Alltså det är ju inte så mycket som händer Runt omkring, de är ute i rymden Det är mycket mörkt liksom Och mycket så här glida runt och tar det lugnt scener mm. Men så att är ju jävligt viktigt Särskilt i sådana här sammanhang, jag tycker det var fantastiskt mm. Det var ju nästan att i vissa scener så trodde man Att det var stjärnorna som spelade en trodde det, det här plingljudet, det, det gjorde det <laughs> Vad fan säger jag för något?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 ]urtret. Nummer Spannar att två. se filmen så blir. <skannels> ah, nej. nej, nej. Inte. Ja, plats nummer två. Äh, har blivit. Rätt, rätt, jo men den har blivit hyllad tycker jag faktiskt. Rätt så mycket. Uh. Äh, dock. Jag vet inte om du har sett den här i video. Nej. Men jag och Niklas hade extremt höga förväntningar. från det är regissören och författaren. Jeff Nichols. Äh, som var bakom äh, fj fjolårets. Bästa, bästa film.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 Ja, men precis. <laughs> <laughs> Och sen tycker uh, jag faktiskt... Fan, det skulle vi ha som genombrott nästan. Fast inte, men jag älskar Daniel Boyle Han är ju ett geni. Ja, men han har smygits upp lite. Han var väl med i Inglourious Bastards. Ja, ah, slog vi igenom med Goodbye Lenin. Ja, ah, just det. Mycket bra film. Mm. Ja, men kul att han äntligen har uh, kommit fram. Jag rekommenderas. Ah. Emil har inte sett den. Nej. <laughs> Ska du se mer film? I, i, det här är ju 2013, något. Niklas. Ah, Okej, okay. ja, då får vi hoppas på 2014. Uh -huh. Plats nummer ett. Rada på vi blir tokfälskade i när vi ser dem tillsammans. Och det är ju Adele och eh, Emma ifrån eh, Blue is the Warmest Color. Uh. Vad är det här, fråga? My heart is breaking. <laughs> Vad är det <laughs> Ytterligare en film som Milo inte har koll på.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 jag vet avsätt pratar om, jag tänker skratta åt Nej, <laughs> äh, men Emma del Dell, årets par för fan, helt underbara karaktärer. Så här ska eh, bra karaktär skrivas i film faktiskt. Mm. Och apropå Blue Swarmers Niklas. Så tänkte jag att vi skulle köra lite svenskt, det vill säga lycklig. Eh, Tommy eh, och jag älskar den här scenen. Kanske återkomma till den sen. För fan,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 <laughs> Vi tänkte hoppa in på en till lista från våra lyssnaren kära lyssnare Daniel Persson har skickat in eh, topp 5 till topp 5 Topp 5 obegripligt obegripligt över över fuck i helvete. Topp 5 minus 10. Top 5 obegripligt vet. överskattade filmer 2013. Eh, och då säger han eh, på plats Thor The Dark World. 4 Star Trek Into Darkness. 3 Elysium. 2 The Hunger Games Catching Fire. 1 Hobbit Smaugs Ödemark. Och vi säger du har helt fel Daniel Persson. Du är helt fel. <laughs> gör om gör rätt. Vi ses 2014. Jag har inte, jag har inte sett två filmerna. Thor och uh, Hunger Games. Jag har inte sett Thor. Varför Men de andra, det? Jag vet inte. Det bara aldrig blir aldrig blivit du, du, du, vi hyrde in dig för att du skulle vara Marvel-experten. Wee, we, we. we, wee, we, wee, wee, ah, wee, wee, wee. Nu börjar det bli återvillig också. Nu får du fan SD komma och hämta dig. Ja, men vart? in dörren. Jim Åkesson tar upp glasögonen från nässnibben. Nu, nu får du vara nog. Suck. <laughs> Suck. Mm.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 Att det är ju en av skådespelarna som har blivit dödstrött på de här filmerna. Ja, men vad fan? <laughs> oh. Ja, okej. Okay. Mm. Tusen? Lite. Men, eh... <laughs> Niklas missar ju inte, du älskar ju mig. <laughs> <laughs> ja, jag vänder mig. Ja. I hemlighet, kanske. <laughs> ja, men seriöst, det har kommit sju filmer av det här nu. Eller det ska komma den sjunde nu.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 i och snorta grejer ur någons röv. Alltså, det är liksom... Jag tänkte så här: kärlekscenen när de ligger och knullar. Det, det var ju väldigt hett i slutet av 80-talet och 90-talet. Alltså, typ sett, dödligt vapen när, när någon eh, sams med någon tjej Och så är det någon lång sexscen i sängen. Kommer du ihåg sånt? Ja. jag Förstår mm. inte riktigt vad det är till för. Nej, är det bara jag, eller har, har det försvunnit lite? Just de typerna. Jo, scenerna. men det är väl inte borta. Ja, uh, eh, men jag kommer bara tänka på de typen av scenerna. Ja, men så här, kärlekssex är ju inte med i film längre. Du har inte sett Blue is the warmest color. <laughs> <laughs> Där får det du lära dig hur man gör en scissor. <laughs> scissor. Scissor? Scissor, <laughs> ja, det... ja, jag åker tillsammans. Men det är skönt det faktiskt. Mm. <laughs> ja, får jag kolla någon Saxa. online. En annan... <laughs>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 Ja, kan, risken där finns innan, uh, utforskar Nymark att det blir någon Jay Edgar av det. <laughs> <laughs> ja, det men men sen har vi en positiv exempel också. Revolutionary Road är hur bra som helst. Om ni ja, den är fantastisk. Ja, Sam Mendes. Ja, ah, fy fan vad bra den är. Mm. Spring och se. <snittet> mm. <snittet> Tanka ner. Tanka ner. <laughs> ja, och Emilio, du får vi fortsätta då? Får vi får hålla lådor ett tag till. Ja. Uh, nu ska det vi hoppa vi in en... på 2013s största överraskningar. Mm. Uh, och uh, där har vi ingen tre. Du var lite lat på researchen. <laughs> Förlitade mig lite för mycket på att när du sa att du skulle hitta någon att du faktiskt skulle göra det också. Uh... Överraskning kan ju vara din lathet över 2013. <här> <här> är det verkligen så överraskande? Nej, <här>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 Någon som inte skrattar så högt är personen i nästa film. Du tänker Jag bara får här röra på sig. Emilio har bråttom. Typ Sherlock. Jag ska titta på Vita huset. Det är Sherlock klockan tio. Okej, då förstår jag. Kväljscenen har jag skrivit i The Act of Killing. Mycket starkt. För Dokumentären om bödlarna från Indonesien.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 Vänta, vad fan heter det? Black. Black Black, black, black... Eh, enka. Oh, oh, oh, oh, Black Widow. Black Widow. Precis. Mm. Eller så kommer det handla om eh, någon slags high school miljö. Jag kan tänka mig lite så här: den 13:e. Att de drar ut till någon lek eller så sådär. Och sen gör de en rejäl twist på det. Som de brukar göra. Nu i säsong tre så handlar det om häxor och eh, magier.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 Nu är en gång Niklas Fantastiskt klippt, mycket snyggt tack, tack, tack, tack, tack David också uh. vi, äh, Trogen lyssnare Känner honom mycket väl Okej. Okay. Ehm. <skratt> <skratt> ehm, och som vi gjort tidigare Två gånger efter musikpauserna Så har vi också tagit äh, lyssnarlistor. Och då har vi en ny Lyssnarlistna den här gången, självklart ehm, Och det är topp 5 Alla jävlar topp 5 Ehm det är, det, alltså, det är ju det klassiska, topp 5. Alltså att jag alltid topp 5. Det är ju vi som sticker ut med jävla topp 3 och topp f4. Nej, skitsamma. Topp 5, udda manliga biroller från 2013 som vi har fått inskickat från Fifi, från fiffisfilmtime.se så... En av de här filmspanerna också. Precis, så det ska ni gå in och gå och kolla på på fiffisfilmtime.se Men hon har även varit så klippsk. Jag kollar på er Ska det hamna i blåsväder igen så, Såga våra lyssnare egentligen ja. Ja, Jag tycker det är lite lat är inte, äh, okay. mm. ja, jag, men, jag får inte skä, dra skämt om Paul Walker Men du får dra skämt om våra <skratt> lyssnare som lever fortfarande Karl Sandell kallar mig för en hycklare <skratt> <skratt> Tycker inte att låta det här snurra Skitsamma Men vi har i alla fall fått äh, lite förklaringar till På platser här också Så mm. vi, äh, vi läser dem Och då har vi på plats fem Jag ska har jag vi... bara påminna igen vad fem var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 hockeytränare super engagerad vad fan jävligt svårt att läsa i skrift uh, jag undrar hur Jonas Inde var på filminspelningen där. Vanla bil <laughs> det tror jag långt har jag ju varit mycket ah, hotat sin fru Instagram <laughs> uh, <laughs> Emil har inte följt låsvedet med Jonas Inde till nej <laughs> <här> vet vem det är? nej <här> <Plats> nummer tre <här> Dwayne Johnson i Pain and Gain. så jävla charmig, så jävla dum så jävla biff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 <laughs> <laughs> ja, jag, vet, jag tycker det är skitläskigt. Eh, och den bästa manliga huvudrollen eller den mest udda i e rollen kanske Hush, <laughs> Platsen med ett. David Denich i Hotel. Han skickar iväg en hel massa kärlek. David var <laughs> Fan, han är jag svensk. Inte David. <laughs> Lasse den killen. Ja, ja, För... skit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 det kan ju definitivt säga är den bästa svenska filmen i år. Jag tyckte Återträffen var bättre. Jag tyckte Återträffen var bättre. Nej, verkligen inte. Ja, men. men du lyckades få in den här på den <laughs> bästa och få ut Återträffen. Det är väl ja. bra jobb att Emilia. Kan jag ännu en lista. <laughs> återträffen är en bubblare. Okej, okay. mm. kan du få vara. Eh, Tommy. Jaha, du hade inget mer att säga om den. Nej, Vad äh, sa du? Den är skitbra. Nafsad. Plats nummer 6 2.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 Uh, välförtjänt också tycker jag att den ligger där. Den ligger. Ja säkert. Ligger du så? Emiluks fyra, den har du synpunkter på? Ah oh, fan, alltså, varje år ska ni komma med en sån hela skitfilm och trycka upp den till. Men nu I vann på den. Dig. ja men nu i alla fall inte. <laughs> så är det är skönt Men Please Beyond the Pines. Uh, underbar film för att uh. tjäna högre placering. Ja, mm. uh, okay. ok, tycker. jag. Tycker jag. Men uh, som sagt, det här är väl Emilus.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 Eventuellt. Ja, Men vi måste snacka om den i alla filmen också. Vi, har sett. Ja, vi får se vad det blir. Niklas kanske har sett eh, American Horror Story säsong ett. Nej. Jag ska se Seinfeld <laughs> först. kanske inte se båda. Återigen, tack för alla um, lyssnar mail och era lister och sånt där. Och tack för att ni lyssnade. Eh, har varit extremt kul att ha er sittande här när vi går igenom. Låt som vi <laughs> kör live nu nästan.